én sem fogom szeretni az öleléseteket. De ígérem, a házasságom más lesz, nem válok olyannál, mint apa, és ha a lányomtól jogabérletet kapok, megölelem, még ha jogázni végül nem is megyek el.